Kniha 3, 59 až 60. Vasišta pokračoval: Jakmile Sarasvatý udělila králi požehnání, zmizela. Král a královna se vřele objali, a královští služebníci, kteří měli strážit tělo krále, procitli a radovali se, že je král Padma opět naživu. Radost byla v celé zemi. Široko daleko si lidé ještě dlouho vyprávěli, jak se královna Lílá vrátila z onoho světa s druhou královnou jako darem pro krále. Král si od osvícené královny vyslechl, co vše se za poslední měsíc událo. Dál vládl ve svém království a užíval si tří světů jako milosti, kterou mu udělila Sara svatý a již si bez pochyby zasloužil svým vlastním úsilím. To byl příběh o královně jménem Líla, který jsem ti pověděl do všech podrobností. Rozjímání o něm odstraní z tvé mysli i tu nejnepatrnější stopu víry ve skutečnost toho, co vnímáš. Ale popravdě řečeno, lze-li odstranit jen to, co je skutečné? Jak se pak člověk může zbavit toho, co skutečné není? Není tu nic, co by mělo být odstraněno, neboť cokoliv se zdá v tvých očích existovat, není nic jiného, než neomezené vědomí. A bylo-li něco stvořeno, vzniklo to uvnitř vědomí a jen díky němu. Všechno je takové, jaké je a nic nebylo nikdy stvořeno. Lze říci, že to, co se zdá existovat, je stvoření či výtvor máji neboli iluze. Ale mája není skutečná. Ráma řekl, pane, jak skvělý obraz nejvyšší pravdy si mi poskytl. O svatý muži, stále je však ve mně neukojitelný hlad po nektaru tvých osvícených slov. Odhal mi prosím tajemství času. V příběhu o královně jménem Lílá byl celý život prožit někdy za osm dní, jindy za měsíc. Jsem z toho zmatený. Jsou snad v různých světech různá měřítka času? Vasišta odpověděl. O rámo, cokoliv si člověk v sobě svojí vlastní myslí představí, to potom prožívá. Člověk může i nektar zakoušet jako jet pokud ho zajet považuje. Z přátel se stanou nepřátelé a z nepřátel přátelé podle vnitřního naladění a postoje člověka. Člověk vnímá danou věc v souladu se svým vnitřním cítěním. Pro trpícího člověka trvá jedna noc jako celá epocha, za to noc strávená v radovánkách je v mžiku pryč. Vesnu není rozdíl mezi okamžikem a epochou. Život praotce manu není nic víc než půl druhé hodiny pro Stvořitele brahmu, celý život brahmy je pro Boha vyšnu jediný den a život Boha Vishnu je jako jeden den Boha šivy. Pro mudrce jehož vědomí překonalo všechna omezení neexistuje den ani noc. Basišta pokračoval. Jógin ví, že právě myšlení člověka udělá ze sladké věci hořkou a naopak, či z přátel nepřátele a naopak. Stejným způsobem v sobě člověk může jen změnou úhlu pohledu a neustálým snažením rozvíjet chuť studovat posvátné texty a provádět různá cvičení, která ho dříve nezajímala. Buď do studia nebo cvičení se nenachází v objektech, ale pouze ve způsobu myšlení jedince. Když má člověk mořskou nemoc, vidí, jak se svět kolem něj houpe. Podobně, když je člověk nevědomý, je přesvědčený o tom, že vlastnosti přebývají v objektech. Tam, kde stojí zeď, vidí opilec jen prázdné místo, a pomateného člověka může zabít i skřet, který neexistuje. Tento svět není nic jiného, než záchvěv vědomí v prostoru. Zdá se existovat, stejně jako se v očích nevědomého člověka, zdá existovat duch či skřet. To všechno je jen májá, neboli přelud. Mezi neomezeným vědomím a zdánlivou existencí světa neexistuje rozdíl. Je to jako nádherný sen člověka, jenž je probuzený. Ó, rámo, na podzim se stromy zbavují starých listů, aby na jaře na tých stromech vyrašily listy nové, jež byly ve stromu ukryty. Podobně existuje stvořený svět po celou dobu v absolutním vědomí. Nemusí být vždy vidět. Tekutost, jež se ukrývá ve zlatu, též není vždy zřejmá. Když stvořitel jedné epochy dosáhne osvobození a stvořitel nové epochy vytvoří v mysli nový svět, nejsou tyto představy nic jiného, než neomezené vědomí. Ráma se zeptal: Jak je možné, že král i jeho podaní zakoušeli tutéž skutečnost? Vasišta odpověděl: Je to proto že mysl každého dívy má základ v jediném neomezeném vědomí. I podaní tedy byly přesvědčeni, že je to jejich král. Myšlenkové vibrace jsou neoddělitelně spjaty vědomím, jsou zcela přirozené a nepotřebují ke svému vzniku žádný důvod. Tak jako je pro diamant přirozený jeho lesk, tak v králově mysli vznikne myšlenka, jsem král vidůrata, A tak to udělají všechny bytosti ve vesmíru. Jestliže se mysl člověka ustálí v pravdě o neomezeném vědomí, dosáhne stavu nejvyššího osvobození. Závisí to na vlastním úsilí jedince a na jeho touze po osvobození. Člověk je přitahován dvěma opačnými směry. K pochopení absolutna neboli brahman, a k bláhovému přijímání skutečnosti světa. To, po čem člověk touží s větší intenzitou, vyhrává. Jakmile člověk překoná nevědomost, pak jsou všechny matoucí představy o neskutečném navždy rozptýleny.